Si pas transmitimit e Saidit, Ebu Shurej, radiallahu anhu, tregon se kur Amri i bën Said poqon të forçat e ti në mekë për të luftuar Abdullah i bën Zuberin, a i ka thënë Amrit. O prijes, me lejote të rëfej, se qëfar ka thënë Pegamberi Alehi Selam një dit pas hapjes e mekës, tha një fjalë të cilin më dëgjuan veshët, më ndje u zemra dhe e pash me syte mi kure tha. Pegamberi Alehi Selam lafderoj dhe falenderoj Allahune madhëruar, e pastaj tha Padoyshim që Mekën e bëri të shenjtë Allahu dhe nuk e bën të shenjtë njerëzit. Prandaj, nuk i lejohet as kujt i cili beson Allahun dhe ditën e fundme, që atje të derdë gjak dhe të pres pemët e saj. E në qoftë se ndonë kush diskuton se kjo gjë është e lejueshme, ngaqë i dërguari i Allahut luftoi atje, i thoni atij se Allahu ja lejoi dërguar të dërguarit e tij, por kurrë nuk ju e lejoj juve. Më pas, pejgamberi alayhi salam shtoi Në të vërtetë, Allahu më lejoj mua vetëm pak orë ditën e çlirimit të Mekës, ndërsa sot asaj është kthyer shentëria që ka pasur. Si vlera e shenjtërisë së saj dje, është detyrë për të pranishmit që t'u përcjellin këto atyre që nuk janë këtu, transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.